Peter Björklund har varit på semester i USA, därför har du haft lite paus med Jenny och vänner. Äntligen är vi tillbaka, det är så himla mysigt och får sitta här på Peters kontor och träffa nya Goa och gamla Goa vänner. En av varje idag, Evelina och Åslin, vi har ju sett förut i en massa Goa-klubbsammanhang, bland annat. Hur är läget? Är bra, hur du själv? Ja det var fint nice. uh, vi, Oj nu smyger vi igång musik i bakgrunden uh, Vi ska spara den lite grann. Vi uh, har ju bland annat hängt på din klubbfil Ja Hela ditt klubbgäng har varit uh, här i januvenner och och Precis, på. jag är sista ut Sist ut, hur känns det? <laughs> det känns bra, äntligen <laughs> Plötsligt händer det ja. uh, Snart dags för ny. en ny upplaga På avfil menar Ja uh, exakt mm, På torsdag med Alex9696 som gäst. På Laika i honhuset här i Stockholm. Kul. Ja, cool. Precis, det blir asfett. Hur vad, vad, vad spelar ni för någonting? Jag vet, jag har ju frågat dina, alla dina klubbkompisar här innan. Men hur skulle ja. du beskriva rätt sand. Alltså det är väl inriktat, Men vi, är ganska, vi gillar att hända lite på det också. Mm. Så att det, det blir lite blandat. Liksom. Men mest liksom. Idag är du här också för att du är nybliven labelboss. Precis. Så fett. Min label baby. Cherish. Cherish. Yes. Vad kommer man kunna höra på Cherish? Eh, för det första Amber Valens låt. Ooh. Amber, hej. <laughs> <laughs> Men, förlåt, vi har inte fått höra hejan. <laughs> Hur är läget? <laughs> det är bra själv då. Eller jag då har du redan fått frågan om. Sittar du i kaffe, det är mysigt. Uh, mm. Amber, vi ska få höra din låt uh, mm. lite senare i, i podden. Premiär blir det. Kul. Mm. Cool. Mm. Ja. Yeah. Första släppet ut på Cherish, alltså. Precis, på fredag. Ja, fan vad Precis. fett. M mycket Så bra timing. Uh, vad, hur kommer det sig att du startade Cherish? Uh, det var faktiskt en idé av Lars jämtlig i fil. Mm. Uh, det var när Amber hade skickat låten till mig och ville ha lite feedback. Mm. Så. Uh, så var det snack om att ja, men kanske Revenue vi släpper den. Då sa Lars, men du borde släppa den. så här. Du borde starta en label för du mm. har ett speciellt sound typ, som du gillar. Och jag bara, ja fan, bra idé. Varför inte? Och så blev det så. Fett. <laughs> yes. vi, uh, vi ska kämpa lite mer om Cherish och uh, såklart höra låten. Men uh, först så börjar vi med en uh, låt som jag gillar jättemycket. Och som ni också hade plockat med er mm. idag. Uh, som vi faktiskt har hört en gång den här Jenny och vänner tidigt i vintras ja. men den tålar att oss en gång till nu den släpps tror jag ja. skiltland Mm, så grymt Detatch med Quiltland Vill du prata lite och berätta igen Vem det är nu igen Quiltland det är Frida Li, ja. eh, Asgrym producent Musiker eh, Hon spelade live i lördags på var, Arcade Overseas På jag missade i och för sig men, ja, ja och jag står utanför och kommer inte in liksom. ja, <laughs> Hopplöst scen eh, Så jag missade det också Men jag, jag vet att hon är eh, Supergrym ja äh, så ja. jag skulle vilja släppa något med henne på Cherish måste jag säga är det så ja, är det han en ja ja för om du lyssnar <laughs> ett bra tillfälle ja. vad va, va är det som vad är det som hon har eller hennes musik av som du liksom, fastnar för och tycker skulle passa eh, på din label ja alltså jag tror att musiken jag vill släppa på Cherish är ganska blandad så mm. det jag gillar som, fast det kan låta väldigt olika men det jag gillar med Frida Lys, musik är väl att det är mycket rymd och det är ändå samtidigt mycket typ eufori ibland. Mm. Så som jag uppfattar det i alla fall. Jag gillar när det är mycket rymd. typ. Det är ganska tunga ja. i tummarna också. Det jo, sant. tung Men. också, verkligen. Ja, jo. det är det jag gillar. Ja. Med Amber, vad tycker du om det här? Jag tycker det låter fett. Jag gillar också rymd då och sånt. <röks> det kommer ni få höra sen. Jag ja, fattar. Ja. Är <röks> ja, nej, men vi, vi är väldigt spända, precis som vi sa när vi spelade den här i vinter, så att Man, man längtar liksom efter flera grejer från henne. Har du, mm. har du, någon, har du någon aning om, om det liksom är Nej Jag har, inte, jag har att faktiskt att inte gång. träffat Frida lite på länge. Så, eller inte snackat så mycket om det i alla fall. Nej. Så, äh, så jag vet, jag inte så bra koll, men förhoppningsvis. Förhoppningsvis på en lokal mm. nystartad label. När ja, är precis. <laughs> Lina och Amber, vad tycker ni om det här? Det grymt alltså. Väldigt fett. Ni var ja. inte säga någonting annat. Nej, jag älskar, jag älskar liksom när såna här produktioner som är typ house men ändå är fett organiska. Det är ah. ett sound jag verkligen bygger. Organiskt har jag alltid tänkt att det varit ett lite läskigt ord. Att beskriva mm. musik. <laughs> men det är någonting som jag här, ryst lite av. Mm. Men jag, jag, jag, jag håller med dig. Jag, jag känner ju mer och mer när man liksom får ihop de där två... Det är lite kalla och det är lite varma liksom, mm, i, i någonting som känns uh, dynamiskt. Yeah. Yeah. Vad tänker du Evelina? Jo, fett. Det här är ju alltså, Isolé, oh. eh, tyska producenten, yeah. eh, som eh, har ju släppt på Pampa. Eh, den här låten heter Favoride, mm. men eh, jag tror att A-sidan heter Floripa. Floripa. Okay. Eh, också jätte, jättebra låt. Mm kom för jag inte, några jag veckor sedan. Förut, Nej, ja, det det ju, vi, vi håller på att samla ihop, samla ihop lite låtar här för de senaste veckorna nu. Mm. Eftersom vi inte har uh, spelat in någon podd på länge. Men det här är verkligen så här som jag har, har lyssnat på om och om igen. Uh, Sjukt bra. Nice. Mm. Vi, vi ska höra någonting som du har plockat med i Amber. Ja, vad är det? Uh, det är Nair, en grym amerikansk producent och DJ. Mm. och Hon har precis släppt ett en fullängdare eh, med massa kvinnliga eh, och icke-män, mm. skulle jag tänkte säga. <laughs> Män-artister. Ja. Eh, en platta eh, med massa features. Ja. Eh, och den här låten är singen på den. Och den heter Come Me Mami. Varför fastnade du för den? Ja, dels för att det är Maluka Mala som är med. Uh, uh, en av mina favoritartister som var här i Sverige för inte så länge sedan. Och Precis. Och har gjort yes, Precis. Uh, den varit med på den. Uh, mm. Ja, men det är bra drag. Och Nani Castle är också cool. får du för, uh, känsla i kroppen av det här? Alltså, bränna BHM, patriarkatet, uh, uh, känslan. Uh, ja, men den är på ett peppigt sätt. Den är riktigt nice. Tända el på benen och liksom beva den över mm. huvudet. Och springa omkring. <laughs> ja, uh, uh, bra känsla. Ja, väl lite samma känsla som bränn BHM uh, med BHM-känslan. Mm. Ja. Det tycker jag är kul. Är det, är det en låt som du lyssnar på? Mycket? Ja, sjukt mycket. Ja. Vad kommer liksom din musiksmak ifrån? Oj, alltså lite överallt ifrån faktiskt. Mm. Jag har växt upp med mycket soul men har varit väldigt inne på synt -musik och sånt där innan mm. jag hittade hiphoppen. Typ. Men såklart så när F släppte släppte sitt album 2001. Vad var du då? Ja, Gud. Jag vet, hade jag du BH? Nej, jag Kunde hade bäddra. inte BH då. Det var någonting som jag fick liksom börja, liksom, växa in i. så att säga. Ja. Nej, men, <laughs> Både bokstavligt och billigt. Ja, precis. Men såklart, liksom, de tio budorden var ju extremt stor. Okej, ja. mm. okej. Okay, okay. hur, hur, hur har du hittat fem till att du vill göra egen musik? då? Det har jag nog gjort alltid. Jag mm. har vuxit upp med min pappa var musiker och mm. väldigt mycket så här, musikaliskt intresse i min familj. Så har alltid skrivit låtar. Typ. Känner man till någonting som din pappa har gjort? Ja, ja, ja alltså, han spelade väl typ med pappa di och sådana där personer. Inte, mm. så här, inte skitnice. Var det funky? Det rent alltså, rent moralist så kanske det inte var... Eh, okay, jag All, alla grejer med pappa Dio och det som hände sen. Men eh, ja, grym musik. Mm. Eh, Taita mm. ah, okay. Ja Okej, men då vet man lite mer var du, du kommer ifrån. Vi, vi, ska, vi ska höra din singel alldeles snart. Men först måste vi peta in något som verkligen är sådär, det som broke the internet mm. <laughs> den här veckan på något sätt. Eh, Drake Future mixtape har ni hunnit lyssna något? Alltså, jag har knappt en nytt lyssnare Jag har inte Nej. så mycket att göra sådär, med, um, Men den släpptes ju klockan två på natten också Typ ja, precis. I, igår natt eller vad det var det Man såg det liksom rassla till såhär, På Instagram ja, och ja. överallt uh, Jag gillar den här titeln What a time to be alive Det är mm. ganska stor slaget. Ja. <laughs> ja. Vi, vi smigg in uh, ett spår här uh, Diamond Dancing well, I feel like I can anything and everything Bitch, I'm telling you nigga Sipping done, on Don Perignon for no reason Popping tags up an echelon for no reason Seen this bad little John, she was perfect I let her push the foreign right now is she worth it <laughs> Falling in the middle of the club, no jersey I don't want look no liquor cause I've been drinking that dirty Bring that ace, by the case, my niggas with me Bring some ice for my cup, my drink with me Diamond, diamond, diamond, it, diamonds on me dancing Diamond, diamond, diamond, it, diamonds on me dancing Diamond, diamond, diamond, diamond Like young lady do, talking to your friends like you usually do, telling them I never spend time with you. It's hard to find the time. we been sipping down, on day, partying off for no reason. Popping tags up an echelon line for no reason. Seen this bad little John, she was perfect. I let her push too far, and right now, is she worth it? Balling in the middle of the club, no jersey. Yeah.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 Me I'm familiar with this cash flow And if you're jiggering, you can vouch for me I did it my way, you can vouch for me I put the cocaine the in the powder and the couch, me. Whenever I step outside the house, I get the glocky on me Bad bitches wanna come bad the paparazzi on me I got so many bad bitches that I barely wanna I'm barely paying attention, baby, I need substance I know you spent some time putting on your makeup in your outfit Time and tummy time and tummy saw me dance Time time, so me dance Time and time and tiny saw me dancing Time and Tommy Tommy's on me dancing dancin'. dancin'. dancin'. dancin'. You don't me dirty You don't me dirty Don me dirty You don't me dirty You know Yeah, dirty daddy. How we let it get like this, I don't know. Yeah. But that nigga can't say also Nah Donny Dirty. You don't mean dirty. Have a near heart friend. Yeah. How can you live with yourself? I haven't even heard from you. How can you live with yourself? Uh, ungrateful. Ungrateful. <laughs> Your mama be ashamed of you. I haven't even heard from you. Not a single word from you. Ungrateful. Mm. Väldigt mycket Drake-sound över det här, mm. eller? Vad säger ni? Ja, verkligen. Men, men ändå, ja, gillar ändå Future's Touch på det. Ja, hur tycker mm. du att de funkar ihop? Ja, men fett bra liksom. Verkligen. Det är ingen, det är ingen skräll direkt att de skulle kunna göra låten tillsammans. Nej, precis. <laughs> uh, ja, men ganska fett ändå med ett helt, helt mixtape. Ganska bra än så länge tycker jag nog. Att det är. Mm. Jag tycker att det brukar växa med just Drake, att man säger lyssnar och sen bara, ah nej det här var nog ingenting nu har han inte liksom mm, fått till okay. det, ja och sen, sen så liksom växer och växer och så hittar man så här guldkorn, mm. det här var Diamond Dance i alla fall. Han är ganska produktiv eller hur? Wow. Det var inte så länge sedan han släppte det senaste alltså jag har mm. inte så bra koll på Drake Nej men gud, men det är en annan ja. grej som jag brukar tänka på att när man börjar kolla hans här låt hans diskografi så bara skit hur mycket mm. låtar han ut så mm. Men det är samma grej i Future också, han släpper ju ja, hela tiden Men, men ja. är det liksom liksom lillbyklass? Nej inte riktigt Nej det är <laughs> <laughs> det då, <bara, laughs> då ska man bara <laughs> 300 låtar på ett mixage <laughs> <så. laughs> <laughs> ja, Vad kommer du ha för frekvens på dina släpp Oj, <här> alltså det är, för mig är det verkligen tvärtom Alltså mm. det tar extremt lång tid Ehm um, Tyvärr. Jag ska bli bättre på det. Hur går det till när du, när du gör musik? Mm, eh, det är lite olika. Men i och med att jag producerar allting själv och, och sådär mm. så tar det lite extra tid kan jag skylla på kanske. Såklart. Om inte. Det är bra att ingen annan producent är här och kan eh, Så här call me out. I vilken, vilken ämne brukar du börja? I produktionen. Mm. Eh, ibland så, typ som den singeln så var det faktiskt att jag såg eh, Katy Perrys Um, med, vad heter det där mellan um, show på Super Bowl just det. Och jag tänkte på Fire alltså den är verkligen den är superinspirerad av fireworks det kanske inte. Bra Ja, den är så bra. <laughs> var, var det då hon hade de där hajarna som dansade till den loss... <laughs> Jag vet inte. <laughs> kommer ni ihåg random det <laughs> så två personer i haj direkt och så säger jag lost ut på scen. Nej, Nej, det kan jag kommer inte. Jag det jag, jag, jag, med, <laughs> jag tyckte ja den var fantastisk i mm. bara den, mm. äh, äh, ja, den låten är grym men det är så här, jag gillar banala liksom intryck mm. när jag gör, det låter fett mm. det har blivit dags äh, supermega premiär för äh, din nya singel vad heter den? Ja. den heter Chan Lee vi mm. får se om vi hör några Katy perry här nu. Mm. om ni kan spotta den mm. <laughs> ja. Yeah, Shunley Street Fighters If I lemonade Wait a minute, såg so jag det på tv Så so silly men jag önskar Att det händer mig Got my head stuck in the game Watch Från press och ball. val Val Tillbaks till den dagen Tillbaks till den stan När jag vill jag inte stanna kvar Kvar Så ta mig dig tillbaks Jag vill inte stanna kvar Kvar Tillbaks till typ den stans, pola bandet, ta tillbaka, bak, säg mitt namn, säg mitt namn, säg mitt namn, sjuk. Kvar, kvar Så ta vi dit till oss Jag vill inte stanna Kvar, kvar Tillbast i den dagen Tillbast i den stan, spola bandet, backa back. Så bra, Amber mm. Valent, well, kände oh. vi Hur Bästa. kändes det här nu då? Ja, oh, shit Det känns ganska knäppt oh. Men kul Mycket bra <laughs> hur, hur vill du att din musik ska kännas När folk lyssnar på den? Uh, ja du Den ska kännas uh, uh, oh, Nu kommer jag inte ihåg det där ordet min kille berättade för mig, men det finns ett japanskt ord som är liksom eh, balansen mellan melankoli och hop hoppfullhet. Mm. Någon slags balans där emellan. Ja, ah, jag vet inte. Ja, <skratt> vi brukar prata om det där ganska ofta i den att man tycker om musik som är så här bittersweet eller mm. vad ska man säga? Um, ja, gråtdans eller <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> alla de där grejerna som har lite motsatsförhållanden i sig. Ja, jag tycker det är fett. Uh, jag håller på mycket med hiphop, liksom väldigt så här peppig hiphop mm. innan. Uh, och nu var det typ lite kul att ta ner det. Ja, uh. lite. Är det här representativt för hur det kommer låta i, i din. Uh, Musikkarriär. Jag whatever. har ingen aning. Vi får se. Vi har, jag har några flera låtar som är på G. Det är typ den här stilen i alla fall. Ja, men så nice att få spela, premiärspela här. I mm, tack så mycket poden. för att du fick komma hit. Så ja okay. mm. uh, Evelina, bra mm. spottat. Mm. Uh, bra best mm. Fångel. <laughs> uh, vad, vad, var du, vad var det du fastnade för? Var det den här uh, mixen av... Ja men mycket det, den är väldigt dynamisk liksom, på mm. det sättet Och ja men sjukt fin Och jag gillar liksom R&B-känslan jag får av den Också mm. Jag är en så här, gammal R&B-person Tror jag R&B-sucker mm. ja, Så mm. allting som snuddar lite vid R&B brukar jag ha väldigt så här, Lätt att ta till mig Såklart ah. Men det kanske inte är riktigt var du Jo, med. alltså ja. säg mitt namn liksom. ja. Ja. <laughs> Thank <laughs> you. goda låtar från de senaste veckorna. Det här är verkligen en av dem som jag har lyssnat jättemycket på. Uh, Whispers Be Beirut, nytt projekt uh, med Boba Stiltz och Peter Nordqvist från uh, Större Barnhus. Eh uh, när låtnet är Away. Visst är det fin? Mm. Riktigt grym. Jag tänkte det, vilken fin. Ja, verkligen. Verkligen. produktion. Uh. Alltså, det är lite den bitterljuva ja. känslan. Ja. och man kan typ lyssna på den hur mycket som helst. Mm. Ja, men, jag får någon slags Myslåt Ja men så här dilla fast skevare mm, På något mm, sätt, eller? Mm. Mm. Påfattar jag J-Dilla Som om man hade tagit någon sån gammal fin Låt med honom Och bara knaka till den lite Den är lite skavlig lite liksom mm. Mm. Men äh, jag gillar det mycket. Mm. Ja, och hoppas på mer grejer från dem tillsammans Ja Um, vi ska höra någonting som uh, ni gillar. Vem det är som har plockat med sig uh, Tina Tjej? Det var mitt val. Det var Evelinas mm. val. Uh, varför, har du... varför har du valt Även om det är skönt, tycker jag. Wow. Vad är det för låt? Nice, fresh. Det är Tina Tjej med uh, Party Favors med Young Thug också. Alltså, många säger att ni är vänner favorit idag. Uh, <laughs> jag gillar det. Just det. <laughs> Vad var mm. det som, uh, som du liksom fastnade för? Nej, men den mm. är soft bara. Jag gillar flowet i låten typ. Jag har lyssnat lite på den de senaste dagarna. Vad har du gjort när du har lyssnat? Mm. Mm, promenerat, typ. Okej. Mm. Mm. Vi... Uh, Inte Partajat. Inte Partajat. Som i Party Favors. Okej, ja, okej. Okay, okay. kanske. <laughs> To the party for you, oh! i'll mix it up and serve it for you. Party favors for you. Party favors for you. The smoke arising in the air I feel the eyes when everybody stare She a deal it, she'll deal Papi say answer the first time, I just forget it Oh my God I know she get pulled over, what she a it yeah, yeah, nigga, I know Yeah, I know it Hit her with the shine, but no mopping glow I Put that bitch on the E-way, it ain't no stop, just go I took hell of my talent before the show I got 50 bands on me, no Calico Whoa. Det känns som att man ändå skulle vilja vara på klubben och inte bara gå ut och gå till den här låten, eller? Ja, kanske okay. jo. Ja. Kommer vi kunna få höra den på Laika ja. på Tossa kommer spela ändå. Då är det fil yes. uh, Det är alltså Emilio Fagone Femi Frykberg, Las Jamplid och Evelina yes. som uh, fixar Gimklubb Ja, mm. uh, uh, bra låt mm. uh, Tina Tjej och Young Thug passar också bra tillsammans Ja, bra Drake och Future Många bra uh, kombos idag vi, vi snackar lite här under låten om vad det, vad det är man egentligen gillar Med så här röster och äh, rap och R&B Har du någonting som du brukar fastna på Ja, det är ju, jag gillar ju den här lite loja rösten som mm. är Lite seg, lite trött typ Varför är det så uh, Varför det är, är det så bra? Jag håller med dig Ja, det är någonting med det Det är liksom inte så mycket in your face Det är ganska bara chill liksom det är någonting med så här hänget. Ja. Alltså att man kan liksom släppa. Ja. Det är nästan så att det inte hänger med i rytmen liksom. mm. uh, Det är då det blir som coolast. Amber, mm. um, hur, hur tänker du när du, uh, när du sjunger? Um, ja, Jo, jag tänker mycket på häng och sånt där. Mm. Men nu har det ju börjat komma en ny trend. Jag vet inte. Jag och snackade om det för några veckor sedan uh. kanske. Uh, och att man ska börja vara före bitet nu. Eller mm. det är några som har börjat med det. Det ska bli väldigt intressant om det blir en ny trend. Spännande. Mm. att vi istället ska. Vilka vara... är det som. Ja. Finns det några särskilda? Nu kommer jag inte ihåg ställa. vem det är som gör det. Kommer du, var du med och diskuterade detta? Nej, jag var nog inte med då tror jag. Nej. Ja, det är någon snubbe. Från USA såklart Som mm. har börjat göra det ja. Och istället för att alltid ligga efter Så ligger han alltid lite före Det här låter ju verkligen som att det kan bli någonting mm. Det låter ju helt och sjukt heterligt. i mitt huvud Men så här Verkligen ja. Ah, ja. Stressigt ja, ja. Men coolt om man gör det konsekvent mm. ja, ja. Aj, gud, det, här måste vi, det här måste vi gräva djupare i mm. uh, Kanske i framtiden I en ny Mm -hmm. um, vad, vad har ni på programmet nu då? Förutom klubb och torsdag, släpp på fredag, mm. Singel. Mm -hmm. Vad händer annars mm. alltså i Femmaö? Ska ni fira en... den här låten på något sätt, eller? Ja, vi ska ha en liten releasefest yes. som vi tänkte ha på hektet mm. på torsdagen, första oktober, där. nästa vecka. Like. Ja, yes. det blir alltså fett. kommer du köra live. yeah Och ja. det är också en yeah. releasefest för, för uh, liven. Ja, ja precis. Precis. så det är en liten dubbel. Ja. Också en. Så här, kombo, bra mm. kombo Alla måste vara med fyra ja. Något annat kul på gång? Mm. Hösten 2015. Mm. Mm. Vad ser ni fram emot? Ja, alltså, vi kör ju fil en gång i månaden På Like mm. Så det är väl det jag kommer ha mycket att göra med liksom. Och sen Leiben också Jag vill släppa fler grejer mm. eh, Men sen, jag vet inte Vi får mm. se, ta det lite som det kommer Du då? Uh, ja, jag ser fram emot att Göra mer musik stänga in mig i studion och prodda och förhoppningsvis göra lite feta features. Det låter som en bra höst syssla. Mm. Har du några feta features på gång? Det vågar mm. jag inte säga. Nej, okay. Nej, vi, ska inte, vi ska inte jinxa det. Nej. <laughs> på tal om Young Thug, har ni lyssnat något på hans uh, nya uh, mixtape, Slime Season? nej mm. ja, faktiskt inte så mycket. nej Det är ganska bra, tycker jag. Jag hade tänkt piatta in när Wood, Wood som jag gillar väldigt mycket. Mm. Um, men det blir, lite, det blir lite mycket här. För att jag, jag vill också väldigt gärna avsluta med att spela en, en remix på en gammal låt med honom om Cloud9. Den här har verkligen gått så på Repeat. Här hos mig Någon dude som heter Eric Dingus som, som har gjort den. Se vad ni tycker. Signor Lagimte, ni var här. Nice. Tack ja, så mycket tack. för att jag kom komma var kul att vi fick Bästa. spela Charlie. Den kommer vi höra mer av, tror jag för mig. Mm. Ja, jag hoppas det. <laughs> ha det bra. Hej.